Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil والسلام was salatu was salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam wabarakatuh. Eh baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na sallallahu alayhi leo kuwashjishisha ikhwa hawa walioweka hii fikra kwa na daura ya Hapa masjid bilal tukaona tu washjishishe ni wanafunzi wanafuzi wetu pia lakini hakika mimi leo ilikuwa si kwa anda kuzungumza nilikuwa ni nidhamu kesho tutaonana kesho lakini kuna jambo muhimu nataka kulizungumzia tu hapa من باب التشجيع نتم صلي وسلم يقي واسقسي في شيء مسلم نتم اسما من اشراط الساعه يغني ما علامه قيامه ان يقل العلم نكون عجاجه العلم يا ويكثر الجهل علف وكتكثري عجيجا na hili jambo au hihadithi ukiangalia haya maneno ya Mtume Muhammad sallam aliyoyazungumzia karne nyuma hu ni mambo leo tuayaona na macho yetu na hizi zama ambazo tunaishi leo Kalla al-ilmu elimu imekuwa ni chache bali ujinga ndio mwingi wa watu hakanafikia kiwango leo waislamu ala umum ile nishati ya kutaka kusoma imekuwa ni chache sana kwa watu ambalo ni jambo hili eh linatudhuru sisi waislamu kusoma dini yetu na kusema hivi vingine hawa vijana wataona haya kuambia watu watu watugawe lakini mimi chaingine huwa nakuwa na, na maneno makali sawa sisi hapa tu watugawe kupata daurat elimia kama hizi ni neema wallahi pia ni neema kuna mtu au wengi waweza kuchukulia kama ni kitu cha kawaida lakini hii ni neema wala hakuna anayeidiriki isipokuwa mtu ambaye ameishi Mathalan kwenye sehemu ambayo watamani hata kwa wiki wakupata kupata darasa moja hawapati asla. Na ndio kuna sehemu bali hata tushele bali hata hapa wa mjini hapa. <migili> kuna baadhi ya misikiti masajid buyutullah watamani kupata dhurusa elimia bali ndani. Hawapati. <migili> ni wakae wiki kila wiki ni khutba ya jumaa basi hiyo khutba yenyewe pingine aifanye ule imamu pale kwa kuwa ni lazima tu. Na pia hayawapati faida watu wa thamani lakini, lakini alhamdulillah hapa tuta ugawe tutapata kama hizi, hizi e, na daurat elimia mpaka mwletewea nyumbani hapa sasa la kusikitisha ni kwamba ikiwa daurat kama hizi za elimia zaletwa kwenye mahali tulipo na watu kujitokeza hatuko tayari wallahi hii e, ni jambo la kusikitisha ni jambo la kusimama hapa sura hizi. Majority hapa mimi naona sura nyingine tu wakazi wa hapa tu atugave. Wale wanaati wenyewe hapa, wale wenyewe hapa. Ni watu wachache nikiangalia hapa. Tuko hapo. Hii ni neema tutakata kuulizwa. Thumma latusalunna yawmaidhin 'anil neema. Tutakwenda kuulizwa, hii ni neema kama alivyo sema kuna sehemu ya E, amaki ni za watu ambao wanatamani kupata hata msomi angalau e, wakipata durus ilmi hawapati aslan, aslan. lakini aslan. e sisi, e, sisi e, hapa tumepata neema kama hii e walillahilhamd aslan. e yafaa alwajiba alaina ashkur kushukuru hii neema na kushukuru sikusema kulhamdulillah bwana hapa Kushkuru بالفعل ni tuhudhurie kwenye hizi daurati. Sawa, tuchukue e, yale ambayo e, tuliletewa. Sawa, e, tuli e, e, Na hawa vijana e, tufaidike nayo. Lakini si e, tushughulie hili jambo ni kama jambo la ada e, na desturi e, au ni kitu cha kawaida la. Hizi ni durus iliyamekewa e, ni sisi a e, tuzikabili hisa dhuru kuzipokea tusome kwa sababu ndugu waislamu alikhwa kwenye kusoma elimu ya sheria kuna faida nyingi sana ambazo zinarudi e, imma fil mujtama au fi afradi nnas baina yetu waislamu e kule kusoma dini kuna faida nyingi sana sisi waislam moja katika faida unapo e, jishughulisha na kusoma elimu ya dini ni sababu katika asbabu za wewe muislamu e, kumjua Mola wako na kujua dini yako na kujua mtume wako leo ni waislamu wangapi ambao wanaishi e, Mola wao hamjui dini yao hawaijui na mtume wao hamjui na ni kwa sababu ya ni utojishughulisha na kusoma dini ambayo ni mambo ya dharura kwa kusoma katika faida itakusaidia e, We muislamu kujua e, Mola wako e, na kujua dini yako na kujua e, mtume wako lakini usiposoma ni maana kwamba hivi vitu hutovijua na ikiwa hukuvijua Hukumjua Mola wako hukujua dini yako hukujua mtume wako una hasara kwenye maisha yako ya dunia na kesho akher. Kwa hivyo watu watuatugawe. Watu watuatugawe. Watu watu watu Hi neema eh yajibu an nuqabilaha bi shukr. Twajibika sisi e, tuikabili hii neema kwa kuishukuru na kushukuru ni sisi e, tujitoe kwa haya masiku machache eh muda mfupi eh muislamu ajitolee wakati wake aje kufaidika na masaili ya dini ambayo yafungamana na dini yake. Hii itakusaidia wewe leo e, na kesho akhira. Jambo la pili kama alivyo sema e, kwamba hizi nizama Kalla ilm elimu ni chache na ujinga ndio mwingi. Kuna tatizo moja ambayo Waislamu wengi sisi linatusumbua. Kama alivyotaja Allah hapa kila anayezungumza mbele ya watu msikitini ni msomi. La... Na leo watu wanashindwa kupambanua msomi ni yupi? yupi, yupi. E, na asiye kuwa, msomi ni yupi? Wanashindwa watu. Waislamu wengi tuko hivyo. Bali imekuwa yeyote anayevaa kanzu na kofia e, ni shekhe huyo bwana. Sio hivyo mambo, mambo hivyo. Balmin usuli ahli sunna wal jamaa katika usuli za ahli sunna wal jamaa eh, ni kwamba muislamu awajibika ajue eh, alilmu wal ulama elimu ya kisheria inofa kusomwa ni ipi na wale wasomeshaji pia ikina nani jambo muhimu mtu eh, kulijua Wanini kwa nini kwa sababu hizi zama tunazoishi eh, wanao elekeza watu au kufundisha watu wamekuwa watu wengi sana na hili jambo mtume aliizungumzia ni jambo mtume ame, e, Lizungumzia kwamba zitakuja zama e, wasemaji ni wengi wasemaji ni wengi lakini wale wasomi hakikatan watakuwa ni watu wachache sasa kwa kuwa hizi zama ni hizi ambazo tunazoishi leo kwa kuwa wasomi ni wachache kwa sababu ya uchache wa elimu na wale wajinga ni wengi hapa ndipo kuna uhatari wa watu kwenda kuchukua elimu kwa watu ambao wasiofaa tukapata elimu kwa watu ambao wasiofaa ndio kapata watu wengi e, tunakuwa e, kupata kuupata Uislamu na mafahimu ambayo siya ya sawa kwa sababu ya nini tutachukua Uislamu na mafundisho ya dini kwa watu ambao si wasomi ambao jambo la hatari hiyo ziadani kwa kuzunguzia pale Mariam sikitieni kusisitiza waislamu hili jambo pia kwamba sisi tuna dharura waislamu hivi leo usoma kwa sababu tunaishi zama ambazo kathral Ujinga ni mwingi sana leo kuna watu wamejivisha vilemba na majicalmi mikubwa mikubwa lakini humu bi ulama wala sitalabu Na hawa ndiyo ambao wamechukua bendera sasa ndio wanaonekana kwenye jamii hao ndiyo wasomi wale wasomi wenyewe na tulabu la ilmi, hakika wale wenyewe huwa waonekani. Sawa leo katika jamee yetu kupimo watu ukionekana watembea na le shayule ndo shekhe. Shekhe, shekhe. Nyo mizani zetu sisi leo hivi. hata chambali huu unapengea tu mtaani kawaida ah, yule ana, Tupo, hizi ni mizani ambazo si sawa. Sawa? Ndio elimu ika lidimishwa e, zile hakika elimia hazionekani. Nyo watu wengi tunapotea kutojua E, fahamu njema ya mafundisho yetu ya dini ni kwa sababu ya e, kutotaka kusoma. Kwa hivyo tunahitaji e, sisi Uislamu kusoma tunapopata e, nafasi kama hizi ambazo zimekuja e, karibu na sisi tusitumie e, mimbab ya kujielimisha. E, watu e, kutoa ule ujinga na tukielimika hawezi akaja mjinga ambaye ni jahil E, katika hawa tunaozungumzia wewe akakudanganya. Wewe akakuengea akakuelekeza kwenye hawezi mtu huyo. Kwa nini? Kwa sababu anajua e, mahali hapa siwezi kuingia mimi. Hapa watu wote ni wajanja. Watu wote hapa wameelimika. Lakini leo angalia ile jura ya watu kama hawa waweza kuingia kwenye majali za Waislamu wakazungumza lolote analotaka mtu. Kwa nini? Wanajua kwamba Waislamu wengi e, ni mafala tu hawajui lolote. Watu mtajulikana hivyo waislamu. Sisi hatukusoma ni watu mafala. Kwa hivyo hata waswahili wasema wajinga ni wali wao. Kwa hivyo mtu akazungumza lolote analolitaka mbele ya mskiti pale wala hakuna anayeweza kumrudi na maneno. Kwani kwa sababu ya ujinga. Galabatul jalal. Kwa sababu ya ujinga. Kwa hivyo e, mimi e, na eh ya kwamba sisi e, tufanyeni bidii haya masiku machache siku nne tu. E, yale ambayo e, walituandalia eh hawa vijana e, tujikaze tuchukue utapata mawili matatu yatakusaidia wewe hapa duniani na kesho akhera na kusoma hapo alisoma hivi hivi sio lazima wende madrasa bwana a ah, ah. hizi dhurusi e, ukichukua lile la yule ukachukua pale ukachukua pale eh hautakuwa mjinga shekhi wallahi E, kesho utabadilika utakuwa mtu mzuri tu unawaelewa dini yako hakuna mtu ambaye atakudanganya na utamwabudu Mola wako e, Ala bayina e, Wa ala basira kiwa na elimu e siwe wale ambao Wanamwabudu Allah e, ala jahad kwa e, hivyo e, wasia wangu na nasiha zangu e, kwa sisi e, watu watu atugawe hii sura naiona no hapa mimi hainfurahishi sisi hapa tuko watu wengi, watu watugawe watu, Tumeletewa hii daura tuonekaneni hapa kwenye daura. Tusiachiwe watu wageni, watoka mjini, sio watu, kamjini, watu kwa, wapi huko? Masafa. Hapa naona watu, watu kutoka paka maganya, maganya kulu, hapa. Watu kutoka mjini kule Mwembe Tayari, wanakuja hapa, watu watu, watu, watu gawe hapa tupo. He ni mosif yasikitisha ya Kwa hizi hizi hali tuziacheni. Sisi Eh tunahitaji kusoma. Hakuna mtu anani msome hapa. tunahitaji kusoma. Tuilimike, tuijue dini yetu. Kwa hivyo watu watu atugawe. Hii ni neema kama alivyosema. Wallah. E, utakuja kuulizwa, e, Mulikuwa maletewa daura elimia, mwaletea mihadharat e, Ili elimi adarum Kwa hivyo isibakie tu ni e, ushabiki. Watu wengine ma chukudia ni ushabiki tu. Tuleta daura pale na iwe ni daura imeletwa watu wa faidike hapa tu mtakwenda kuulizwa kwa hivyo huu ni wasiwa wangu e, tusiache hii fursa ikapita e, tujihamasisheni e, hata e, wake zetu majumbani pia na dada zetu hizi nafasi e, na hizi fursa tuzitumie vizuri e, watu wa faidike na uchache wa haya masiku machache ambayo e, tuliandaliwa tutumie huu wakati vizuri tufaidike ili eh tutengeze Uislamu wetu vizuri. Kwa hiyo machache mimi sina mengi ya kuzunguzia. E, kwa sababu leo mi e, mimi si mzunguzaji. Ilikuwa nimekuja hapa mimi kuja kusikia tu. Eh watakaozungumzia lakini kwa bahati baya e, nikaambiwa ni e, zungumzie fanye e, chochote kile eh takachozunguzia. Vilevile wasia wangu leo nimependa kuzunguzia hili jambo e, watu watu wa, tuwage. Eh hii ni fursa tuitumieni bwana. Tusiache ikapita. E, kuna watu watamani wapate mambo kama haya kwenye miji yao, kwenye sehemu wanazoishi hawapati. E, watamani mambo kama haya hawapa. Kwa hivyo nyinyi imekuja bikuli suhula haulipi pesa, haulipi chochote. Ni wakati wako. Ni wakati wako. Sawa, kuna watu wekasemi na kama hizi, kuingia kwenye holi ni utoe 200 au utoe tenga. Sawa, yaani uenda kuelimika wewe lakini waambie pia uchangie. Tupo, sitoziona daura kama hizo. Semeni kama hizo. Paka ukate. Sawa. Ukate ndao ingie ndani. Upo? Lakini hapa waambie ukate, wala si juu waambie siki ni wakati wako tu. Alahu hapa, tega sikio lako, faidike, uchukue ile ilmu, wele za, faidike. Hauhitaji mtu hapa siju ukate wala si E, kwa hivyo ndugu wa islam tusiaje hii fursa e, ikakupita eh na nafasi ambayo e, dhahabia eh ikakupita ni sisi tujitahidi e, kuhudhuria e, kuja kwenye majalis kama hizi kwa haya machache mwenyezi Mungu atujalia iman yastami'una alqaula fiyattabi'una ah sana nasipendi kuzungumza sana sababu neno mengi pia zingine huwa hayana faida lakini fadhali zungumze maneno machache eh lakini akawa ana ya فائده اني حكوايه فوي هاي ما تشاشي مونسوم تجالي ميمان يستمعون القول فيتبعون احسنه لله الحمد